Amikor Beni elment, azonnal faggatni kezdte. Nem mondod, hogy épp Bennyvel akadtál össze? Ez egyre izgalmasabb. De igen, mosolygott Eli lesütött szemmel. Nekem nagyon gyanúsok vagytok ti ketten. Csak barátok vagyunk, hárította el Marcsi célzásait s elpirult. Egyedül a pofon nyoma nem hagyta látszani az egyértelmű jelet. Ja, persze, én is a barátod vagyok, mégsem nézek úgy rád, nevetett Marci. És hogy vagy? Mi történt nálatok?